Bai, hori bueno, ba, eskizentzen askeneko momentu, arkikuntza, sorpresa, pixka bat. Eta arkiteguna da, ematen du, ba, etxe baten bodega txiki bat, edo freskera edo lako, ez? lurra azpian zegoen, ba, azulo bat, ez? E, iru metro bider bat terdi, eta sakonera ez dakigu, orain metro bat, baina ez dakigu zen ba, askeneko gildetzen dena eta nahiko hmm, aldatuta dago hainikusia baina bueno, dago materialez beteta bueno, lurra materialekin ceramika ezurra eh olako materiala agertzen dieana bai, bai, anfora baten bai, anfora pusqueta hori zeramika bate ba bueno terra sigillata crisilluen anfora ceramika sukaldeko ceramika dente pixka bat eta chanpon batera ezta topatu gezu Bai gaurgoitzean ematen du prentzarako ez prestatu dela bai gaurgoitzean chanpon ba bakarrak hartu da eh? eta justu ba gaurgoitzean izan da ez da prestatuta izan baina nola izan Ongi da eh printzipioz hau da e, topatuko den bagarra ezta hemen lurren honen bai, bai, azpian Beste guztia ja kontrolatuta dago egon gea medio surprebizatzen ta dena kontratuta eta ematen du bueno garbia dagoela ba zagon beste hor gaus txiki bat eta ja garbitu du ta Hora kota ya, bukatuta dago, eta ez dago, maten du ez dago, ezer gehiago. Erromatar garaiko etxe baten sotua da, ez zein garaikoa gutxi gara Lehenengo mendekoa izango da, bai materiala estaltzen duna da eri. Lehenengo mendeko erdikoa, baina bueno, bere erabil, ez da gelditzen, ez, noiz izera bila, baina, baina bueno, erromata, erromatarra eh, azaltzen diaren hemen edo bai, on, mende hasieran eta hau izango da, bai horche, ez dakit. Ondo kokatzea, baina, bueno, estaltzen da pa ba menderdian, barbete den orenik materiala ondo aztertua badago eta ondo aztertzean ba ikusiko dugu beste bai, data fikatuko dugu data geio. Esanitzenune estatzen zela gara Zare, beno, ba garaiaietan, zer ere San Juan Plaza eta eremu hau ba 20 berriz berrantolatu, berreraiki izan da e zentroetan emandako azalpen baten arabera, mm. e, San Juan Plazan lan biribilguna ere zein bait aurkikuntzagint bai. ziren egindako kata horretan eta e, kota edo ba, lurraren e, Kota maia ere, zeharu ez berriña omentzen, garaileetan, ez da? Bai, pixka bat altuago ez, ikusten denguna topografia, alde batek, beraketak kalekoa eta rotunda, ematen du maila bera azkala, eta ordon hemen zukezan duzuna dizan dea. Berritu inda, ez, erromatar garailean, erdi aroa, mendea, hemen sorti, eta, e, bueno, askeneko gaur egunak, eh? Bai, eta hainbatetan berreraiki den leku batean, alakorkikuntza bat egitea normala da, ez da, egite, ez usteko ahondia da zuen eh es bueno ba bixera, bueno, gertatu zen ba, erabilpen mailan azpian gelditu delako tordekan. baina erabilpen maila ez egune hori desagertu da bakarra gelditu da hori sotoa delako, ko ta horregatik mantentzen da Eh, eh, obrak aurrera segitu behar dute, e, beno, ba, lan arkeologikoak ha ere, ez dakiz zen baterako duzuen. Ez, bueno, ya bukatuta aur edo bihar, ez? Ya bukatzen dago iskin hori gertitzaigu, eta gero bueno, ondo argazkia kondeitea, marrastea, registro sakona bat eiteko, nola gero estaliko da. Men ustezu ez dakit lorategia bat dijoa, ez erdi honetan, ta bueno, orazpian zuloa hori geldituko da. Alden guztia berreskuratu eta ondoren dator lan luzea, ezta? Petsetsu, elaborategi ba, lana pixkate dena garbitu eta berreskuratzea. Bai, dero hori da, de, elaborategian azkenean batzutan astu da eta luzea nagoa da, ez, materiala dena garbitu, ondo astertu, e, ikusitze kronologia, zetipologia, baina bueno, hori da, bigarren horrengo lan horrengo pasa. Ondira. Ba, miñezker. Bai, zui.